Бо мій, сушиволова, ніяк не знайде часу облагодитись. А це ви розгубився невдатний залетяльник, а вії його запрацювали, наче в них прокинувся вітер. «Бо це я не впізнав. Я ж в боки взялася. Чи ти, може, Мирославу Григорівну виманюєш своїми баранячими пачисками? Тоді ж шкода твого часу і крутежу. «Які ви, тітко, злоязичні!» напіндючився Степочка і пішов від тих необлагоджених воріт, які, здавалося, також скрипіли насмішкою. Після того він ще кілька разів, наче ненароком, перестрівав Мирославу, та не мав радості від того і подався на зальоти до катрі Лебеденко. А та одразу й повірила його лукавому слову. І навіть голублячи смагло би цю катрю Виціловуючи її вогкі несміливі уста, він не раз замість її обличчя бачив інше. Отак і минали його вечори. Пригортав одну чи другу, а думав про Мирославу, і глухо злостився на те зілля, що зветься дівчатами, і на Данила Бондаренка, який замакітрив голову агрономши. І от сьогодні вранці їздовий з лісництва. Привозить їм хліб і новину про Бондаренка. Нарешті сталося. Це правда, дядьку Дмитре? А чого б мені брехати? Насупився їздовий. Степочка на радощах спочатку ошелешено дивиться на їздового, а бачить Мирославу. Далі, посміхаючись, запрошує чоловіка до оселі, і дістає з мисника якусь їжу та пляшку слив'янки. Збагнувши, чого радіє Степочка, дядько Дмитро відвертається від столу і йде з хати. «Чого ж ви, дядьку? дивується Степочка. «Хочу одну чарку перехиліть». «Не треба мені твоєї трути», – сердито відповідає їздовий, і щось неприязно бурмоче про тих гнидюків, які тільки знають одне – Згризати когось. Але Степочка не звертає уваги на те бурмотіння. Радість і тривога скрещуються в ньому, до як два мечі, до як два промені, а на них висвітлюється Мирослава. Тепер, коли біда постукала і в твоє вікно, не будеш гордувати. Тепер Степочка стане на твій поріг, як саме щастя. Парубок насамперед кидається до дзеркала і сяк і так вдивляється в себе, залишається задоволений і собою, і своїми пачістками, які вчора натвяховував до Марії Шляхової. Теж мені щастячка вербове. Відразу почала докоряти катрою Лебеденко. А куди ж зник їхній голова? Тільки в своїх десь переховується. Ось так воно й виходить, коли хтось високо злетить, то неодмінно низько сяде. Головне в житті триматися середини, а як припече, можна і трохи податися на ліву сторону, не забуваючи, що є й права. Був би степочка головою колгоспу, він би все согласовував і поволеньки просувався вперед, поволеньки. Він поперед батька в пекло не полізе, на якийсь плошок. Отак, розмірковуючи він проворненько мете до скрині, з мережної залізним кованим квітом, жужмом виймає свій залежений одяг, не знаючи, чим найкраще принадити Мирославу. Ось цей з віскрою піджак він виміняв у голодовку якогось антелігента за двадцять фунтів жита. Антелігент хотів 25, та мусив поступитись. Тепер він і не глянув би на Степачко. Це знайшов про що згадувати. Степочка мало не влазить у зеркальце врізане в ляду, та вже бачить у ньому не так себе, як Мирославу. Агроном при тобі – це теж непогано. От що тільки вдягнути до неї, і як хитро мудро говорити із нею то весь час в'ядеться, що вже пора піти по розуму до голови, а не знає, як перейде степочка на своє господарювання.